Buonasera, buonasera, bentrovati, bentrovate su 87.9 di Radio Onda Rossa questa è entropia massima, questa sera eh, parliamo di tecnologia e decrescita, abbiamo alcuni ospiti che ci introdurranno oh, un tema tecnologico molto importante, il tema del biogas di cui abbiamo parlato anche tante volte in radio, quasi sempre in modo eh, in modo critico, giustamente critico, e, e loro che eh, si occupano di questo sono Sono degli ingegneri che si occupano di questo, vogliono farci una panoramica sulla tecnologia, farcela conoscere più attentamente, farci vedere eh, tutti i suoi aspetti, sia quelli eh, positivi che quelli negativi, eh, anche considerando che appunto poiché, purtroppo all'interno del sistema capitalista quelli negativi emergono sempre in maniera più... Eh, più chiara, più, più dirompente non, non si ha poi il tempo di approfondire invece quelli che sono gli aspetti positivi e allora io darei immediatamente eh, la parola eh, ai nostri compagni che eh, ci parleranno di questa tecnologia, penso anche partendo da, da un'analisi storica, ho avuto modo di vedere il materiale che ci hanno inviato di trasmissione, Che è davvero interessante eh, la tecnologia è tutt'altro che, che nuova, insomma eh, non è vero? sì assolutamente ciao Davide e grazie eh, sì noi lavoriamo nel settore delle energie rinnovabili e il biogas è una di queste e per noi è sempre stata una tecnologia molto affascinante in realtà perché presenta alcune caratteristiche che la rendono interessante e poi ovviamente tutto dipende da come questa tecnologia viene implementata sfruttata e questo può essere fatto in un modo corretto oppure no, come, come avviene un po' per tutte le altre cose insomma come diceva Davide noi abbiamo pensato di raccontare un pochino la storia del biogas che in effetti è una storia antichissima e ci dimostra come abbia una storia antica quanto l'uomo e sia sempre stato utilizzato in varie forme Già millenni fa insomma, le prime testimonianze dell'utilizzo del, del biogas e quindi di un... Eh, innanzitutto diciamo che cos'è il biogas esattamente è un eh, gas combustibile quindi che può bruciare che viene prodotto da alcuni batteri che nascono fondamentalmente negli intestini di alcuni animali E i primi ad accorgersi che veniva prodotto in alcune condizioni un gas combustibile furono gli assiri, 3000 anni prima di Cristo e utilizzavano appunto questo gas combustibile per riscaldarsi e per produrre l'acqua calda che utilizzavano nelle prime città della storia dopo gli assiri che hanno continuato a utilizzarlo loro e tutti i popoli che si sono susseguiti, le altre testimonianze interessanti arrivano da Marco Polo che nei suoi viaggi nell'estremo oriente aveva avuto modo di incontrare appunto eh, villaggi che producevano il calore, che cucinavano e che producevano l'acqua calda attraverso appunto questo gas che veniva prodotto dai rifiuti della comunità che venivano convogliati in un unico contenitore e il gas che usciva poteva essere bruciato e utilizzato appunto come si diceva e in particolare una grandi e antiche testimonianze di tra virgolette, impianti biogas si trovavano in Tibet dove Alcuni monasteri avevano un sistema diciamo, di eh, fognature che convogliava tutti gli scarti in un unico posto e da lì si traeva poi l'energia per riscaldare i monasteri fondamentalmente. E poi con l'avvento della tecnologia nel, Europa, in Europa si, si è arrivati a Volta che nel 1700 fu il primo che costruì un micro digestore rudimentale che veniva riempito di appunto di fanghi e il gas che usciva un digestore giusto un digestore. un digestore esatto per la prima volta era stato fatto un un impianto diciamo tecnologicamente un pochino più performante e riusciva a bruciare il gas con una batteria che lui stesso aveva inventato quindi ha trovato subito l'applicazione <ride> E la storia poi prosegue dall'Inghilterra vittoriana alla Germania che iniziarono a utilizzare in modo decisamente industriale questa tecnologia per illuminare le città in Inghilterra e in Germania invece il gas veniva convogliato nelle reti cittadine fino agli anni 70 del secolo scorso in cui il gas e gli impianti biogas sono stati diciamo riproposti soprattutto nei paesi del terzo mondo per produrre un'energia diciamo molto accessibile a livello locale e di microcomunità e poi c'è stato in effetti il boom che ha visto eh, diciamo l'occidente protagonista e quindi un certo avanzamento tecnologico e soprattutto poi ha visto emergere tutti i difetti e tutte le contraddizioni che sono proprie di qualunque cosa, di qualunque tecnologia possiamo dire che venga interpretata male. Noi nel preparare un pochino questa puntata, parlando tra di noi e anche con Davide, siamo diciamo arrivati alla conclusione che in realtà non si può dire che sia una tecnologia assolutamente cattiva come poi non si può dire da per nessuna quasi tecnologia ma che il problema è come viene sfruttata noi insomma per scherzare tra di noi ci siamo detti il problema non è il biogas ma è il capitalismo e quindi tutto quello che ne consegue il modo eccessivo di cercare di sfruttare questa tecnologia e amplifica poi tutti i problemi ambientali e sociali che ogni cosa si porta appresso insomma certo perché il discorso diciamo qual è quello che eh... Ci sono vari modi per produrre biogas, alcuni dei quali sono sostenibili e altri un po' meno, giusto? Sì, esattamente. E il biogas, come ha detto prima Emanuele, eh, nasce dalla fermentazione di una sostanza organica. Eh, per sostanza organica possiamo intendere scarti, rifiuti, la parte organica dei rifiuti urbani, Eh, degli azioni animali, ma anche e soprattutto, poi vedremo in Italia gran parte degli impianti purtroppo funzionano con eh, colture energetiche e quindi con eh, tendenzialmente mais che viene coltivato appositamente per eh, per alimentare le eh, centrali con tutto quello che eh, comporta sostituire una coltura che viene sottratta all'uso alimentare o viene sottratta all'utilizzo prettamente zootecnico da mangiare agli animali viene utilizzata come combustibile all'interno di questi digestori quindi si consuma suolo non per produrre cibo ma per produrre eh, energia e questa cosa eh, il fatto che eh, negli ultimi anni adesso un po' il quadro normativo è cambiato, comunque negli ultimi anni il biogas era visto come un investimento energetico, ha ha portato delle storture abbastanza importanti per esempio eh, l'affitto dei terreni è aumentato di tre volte e questo rispetto a per, per chi fa tra agricoltura tradizionale è un grosso danno eh, è lo stesso costo del mais eh, parametrizzato col prezzo del petrolio non più con, eh, eh, come, come dovrebbe essere giusto con le condizioni naturali E, qui, e quindi se, se non capisco male questo ulteriormente fa sì che ci sia un abbandono poi delle coltivazioni agricole e alimentari perché certo, di fatto già erano in crisi in questo modo con una maggiorazione de, del costo dei campi lo diventano ancora di più, vengono di fatto costretti poi a coltivare o quasi insomma a coltivare mais per più che un abbandono una concentrazione in poche mani e sono società che fanno investimenti e eh, E, e, e coltivano appositamente per produrre energia Quindi quanti megawatt si producono in Italia? in Italia attualmente abbiamo solo nell'ambito della, della zootecnia in realtà il biogas viene utilizzato come dicevo anche nell'ambito dei rifiuti, nei rifiuti urbani e un censimento del 2012 ha visto una presenza di 994 impianti, di cui praticamente il 90% collegati a nord del Po insomma, <ride> dall'Emilia Romagna in su Eh, di cui per una potenza installata di 756 MW, quindi abbastanza grossi impianti quindi la potenza specifica è molto alta eh, grossi impianti significa difficoltà per un agricoltore di alimentare gli impianti esclusivamente con biomasse prodotte all'interno dell'azienda questo è un altro problema che magari vorremmo affrontare in seguito allora facciamo una breve pausa musicale così ci... Eh, abbiamo la possibilità di riflettere, eh, diamo anche il numero di telefono 06 49 17 50 per chi volesse in intervenire e ci ascoltiamo un pezzo. sei sciupato, non sei neanche pettinato. Penso sfido io, da quanto mi son fatto, ho venduto entriamo in trasmissione stiamo parlando di biogas con alcuni compagni ingegneri che si occupano professionalmente di questo abbiamo visto nella prima parte la tecnologia in generale adesso ci interesserebbe anche vedere eh, come sarebbe possibile utilizzare in modo positivo sostenibile eh, e vantaggioso questa tecnologia per esempio anche partendo dalla considerazione che in ogni caso eh, all'interno degli allevamenti bovini eh, e non solo bovini, eh, vengono comunque prodotte sostanze che già di loro fermentano e producono eh, il metano che è un gas serra eh, pa anche parecchio pericoloso sì. e quindi si, la sfida sarebbe quella di utilizzarlo, giusto? Sì, infatti appunto noi abbiamo detto già dall'inizio insomma che la tecnologia di per sé eh, non è né buona né cattiva, poi dipende, dipende da come si, si utilizza. infatti proprio per il caso degli allevamenti il biogas può essere un impianto biogas è una cosa molto che può essere molto positiva insomma, anche per l'ambiente diciamo perché eh, vengono convogliati tutti i reflui tutti quindi il letame prodotto dall'allevamento in un nel digestore che è anerobio che produce questo biogas il biogas verrebbe comunque prodotto da un accumulo di letame perché l'etame a parte diciamo, la parte esterna che ha contatto con l'aria tutto quello che è dentro, il cumulo che generalmente si fa in un'azienda agricola è effettivamente anerobio, quindi riproduce la stessa condizione e questo metano eh, quello che fa mh, naturalmente è andare in atmosfera e il metano è un gas 21 volte più con un maggiore effetto serra rispetto all'anidride carbonia quindi in realtà in un impianto biogas noi Il metano lo bruciamo e quello che otteniamo è nitride carbonica e quindi diciamo che diminuiamo sostanzialmente l'impatto ambientale de, di, un, uh, di un allevamento. Eh, oltre al fatto che comunque anche una insomma aiuta anche dal punto di vista economico l'allevamento che comunque riesce a dare un valore a qualcosa che è valore... Eh, non ne ha se non quell'agronomico che può essere comunque utilizzato a valle del, della digestione aerobica diciamo quello che rimane può essere comunque sparso sul terreno e usato come concime insomma anzi addirittura in certi luoghi bisogna anche pagare per potersi disfare di un eccesso di esatto, beh questo poi è un, una cosa un po' insomma magari meriterebbe anche un'altra puntata il discorso dei nitrati della direttiva nitrati insomma che è Uh, diciamo che dipende poi dalla superficie che ha l'allevamento a disposizione in genere per la nostra esperienza insomma i allevamenti che hanno un uh, 200-300 capi insomma che comunque sono abbastanza diciamo, medio, diciamo di medie dimensioni hanno comunque la superficie disponibile per lo spandimento okay. perché comunque in genere l'azienda agricola ha comunque il terreno Che usa per produrre eh, il nutrimento il per gli animali, insomma. Eh, questo, quindi, diciamo appunto questo tipo di utilizzo del, del biogas è effettivamente un utilizzo molto interessante insomma, anche per, per uno sviluppo e per appunto, fare sì che si, comunque che, mh, si mantenga il settore diciamo, nel, nel suo complesso che ormai insomma, è molto. diciamo comp quasi compromesso insomma perché poi fare l'allevatore o l'agricoltore adesso insomma sono molti più eh, mo quasi una rimessa diciamo sì, eh... cioè, è difficile proprio starci dentro anche con le spese lo so perché ne, ne, ne conosco esatto esatto eh, invece appunto questo cioè, a differenza del grande impianto che appunto è un, un investimento diciamo proprio economico bancario direi quasi insomma ho dei soldi ci faccio questo Uh, impianti che comunque sono più piccoli perché per forza dei casi comunque uh, insomma con più di un centinaio 200 kilowatt con allevamenti insomma non, non si riesce a fare però sono molto interessanti come lo sono ad esempio gli impianti che sfruttano il siero dei caseifici uh, che anche lì c'è un refluo che va comunque trattato e comunque è un rifiuto e prima di trattarlo e di poterlo insomma convogliare in fogna tu comunque recuperi La parte energetica, eh, insomma. Ci sono anche dei, dei sostegni statali eh, o europei su? Uh, su... Sì, sì. Eh, beh, sì, eh, sicuramente il settore in quanto energia rinnovabile è incentivato. Io volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto Matteo e diciamo espandere il suo discorso. Eh, praticamente quello che mm, lui e noi sosteniamo è il fatto che il Il biogas può essere buono purché utilizzi perché sia un, un pezzo di un trattamento, nel senso che un'azienda o una comunità che ha dei rifiuti biologici può utilizzarli per produrre dell'energia che in quel caso è rinnovabile. Il discorso cambia completamente quando per produrre energia e quindi avere accesso a questi incentivi che sono stati emanati, diciamo, Il problema nasce quando per avere quei soldi si consumano appunto ettari di terreno per fare delle coltivazioni apposite, il biogas può funzionare da un senso se diciamo smaltisce dei rifiuti biologici e in quel senso noi abbiamo una quadratura del cerchio, abbiamo qualcosa che non ci serve nella sua forma in cui ci viene dalla natura, noi la processiamo e produciamo qualcosa che serve a noi, migliora la qualità della nostra vita e, e non inquina. perché questo qui è un discorso importante che comunque il biogas certamente ha un impatto ambientale, un impianto biogas ha un impatto ambientale nel punto in cui viene installato ma se si fa un, diciamo, un bilancio globale si vede che l'impatto ambientale è minore rispetto a un, a un utilizzo di un'altra forma di energia fossile e molto spesso ha un impatto ambientale minore rispetto anche ad altre energie che sono dette rinnovabili come ad esempio il, il fotovoltaico, fotovoltaico che certo. in realtà ha avuto un enorme boom se ne è molto parlato ma in realtà la sua qualità e la sua effettività dal punto di vista del miglioramento dell'ambiente ancora non è chiaro e, e noi soprattutto crediamo... per il discorso dei, dei pannelli che dopo 10-15 anni diventano inservibili e quindi sì assolutamente vanno smaltiti, vanno smaltiti. diciamo che in un'ottica di un'analisi ambientale che analizza tutta la vita di un pannello fotovoltaico si vede che l'energia consumata per estrarre il silicio dalla miniera, trattarlo, portarlo in Europa e smaltirlo, beh, l'energia che è stata consumata per fare tutto questo processo è quasi più di quella che viene prodotta dal sole, quindi diciamo che non è una cosa molto conveniente. consumiamo più energia da fonti fossili di quella che riusciamo a tirare fuori dal sole mentre invece per un impianto biogas non è proprio così perché è un impianto che si riesce a fare in maniera molto semplice si faceva 3.000 anni prima di Cristo ai tempi degli assiri babilonesi quindi si tratta di fare una vasca e metterci dentro i rifiuti quello sì. che esce energia qual è allora l'impatto eh, ambientale di cui parli quando ci sono delle centrali? cioè eh, vale anche per le piccole centrali oppure solo per quelle grandi? Beh, sicuramente io credo che qualunque attività Uh, umana, sì. un Qualunque attività comunque produca degli impatti e sicuramente se noi portiamo qualunque tipo di materiale all'impianto, probabilmente lo faremo con un camion e quindi quel camion consumerà della benzina. E poi se noi abbiamo un campo coltivato, quel campo sarà coltivato con dei trattori e probabilmente qualcuno utilizzerà dei pesticidi e questi sono tutti impatti ambientali. E in più quando noi produciamo del biogas lo bruciamo e quindi necessariamente in quel punto ci la dell'anidità carbonica ora però la domanda è di aumentare un pochino il livello di, anzi diminuire il livello di zoom e vedere come diceva Matteo prima che se qualunque biomassa, diciamo il letame delle mucche fosse stata lasciata all'aria invece con un impianto biogas avrebbe prodotto delle emissioni che comunque complessivamente sarebbero state almeno uguali a quelle di un impianto biogas con la differenza però che con l'impianto biogas sì, io ho prodotto dell'energia che magari ho utilizzato risparmiando petrolio da bruciare e ho prodotto del calore e quindi ho ovviamente migliorato la qualità della vita e, sì. allora facciamo facciamo un'altra pausa, ricordiamo ancora il numero 06 49 17 50 per chi volesse intervenire adesso abbiamo una richiesta che viene direttamente dai nostri ospiti quindi un pezzo dei clash che vi mettiamo eh, questo lo riconoscerete senza bisogno di dire il titolo next one comes Brixton Torniamo in diretta. Nel frattempo ci ha, ci ha chiamato un ascoltatore che vuole intervenire, gli diamo subito la parola. Ciao, buonasera. Allora, sono Geremia e chiamo da Comune di Ciumicino. Ciao, Geremia. Dici ciao. pure. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, eh, stavo ascoltando con molto interesse questa trasmissione. Diciamo che eh, su questo tema del biogas un po' mi sono interessato perché. <coughs> Sono, faccio parte diciamo di un comitato rifiuti zero di Fiumicino che diciamo si sta un po' occupando di questa faccenda perché c'era stato diciamo un, tipo un anno fa abbiamo, ci siamo battuti su, un, su, su un, un progetto che Lama voleva fare sul nostro territorio un grosso impianto di biogas diciamo per smaltire i rifiuti la parte organica dei rifiuti di Roma no? Sì. e allora in questo diciamo siccome all'interno dei comitati che si occupano di discariche, trattamenti dei rifiuti c'è un'annosa e vecchia questione su, su come porsi rispetto a questi impianti no? e allora stavo ascoltando quello che insomma le persone i compagni, le persone che stanno lì che stanno, stanno trattando questo argomento e allora gli volevo fare un paio di domande insomma Volentieri. quindi da quello che loro dicevano diciamo vedono positivamente impianti di piccole dimensioni, eh, parlavano dei di questi che diciamo presenti all'interno delle aziende zootecniche eccetera eccetera. Però diciamo avevano questa mi sem, mi è sembrato almeno che esprimevano una posizione di favorevole per quanto riguarda, diciamo, la produzione di energia da queste cose perché in qualche modo l'energia prodotta ha degli impatti minori rispetto ad altre forme di produzione dell'energia soprattutto magari riferita a quelle fossili eccetera sì. però vi volevo fare due domande le, le, due, le mie due domande erano queste se loro sono favorevoli quindi all'idea del trattamento della parte organica dei rifiuti urbani e cosa ne pensano del digestato cioè di quello che rimane dal, dopo il trattamento di fatto negli impianti anaerobici perché ho sentito che facevano accennavano al discorso che poi questo, quello che rimane può essere utilizzato come, come concime sostanzialmente nelle, nelle sì. coltivazioni no sì. e su questa faccenda in, in verità ci sono molte ci sono posizioni estremamente diverse da parte di tanti comitati perché in realtà eh, sembra che questi questo digestato in, in sé non sembra, è considerato un rifiuto speciale, che quindi non può essere utilizzato senza, S sì. eh, diciamo non è che così innocuo nel trattamento Beh, poi utilizzato ehm... come, come concime nella coltivazione ecco, questo magari poi dopo mh, li ascolto per radio ascoltare risposte sì, volentieri okay. do... grazie, grazie per essere intervenuto adesso grazie a voi grazie, ciao, grazie, ciao. grazie. Eh, beh, sicuramente le questioni che Geremia poneva sono molto interessanti e mh, direi che coglie nel segno. Eh, innanzitutto quello che mi sento di dire è che appunto anche questa tecnologia è relativa e eh, il tema del eh, digestato rientra e anche quello dello smaltimento della frazione dei rifiuti solidi urbani Rientra il discorso che facevamo, eh, dipende come viene utilizzato, il, se l'impianto se biogas smaltisce soltanto la, la parte dei rifiuti che va nell'umido, quindi diciamo i resti delle cucine eh, e viene raccolta in luoghi vicini all'impianto, io credo che tutto sommato la tecnologia sia positiva e possa presentare un impatto ambientale a sua volta positivo. Il discorso dell'impatto ambientale è dipendente quindi per come la vedo io e per come ho studiato la questione innanzitutto dalla distanza in cui vengono raccolti i rifiuti perché bisogna ricordare che il trasporto dei rifiuti all'impianto è una voce molto importante dal punto di vista dell'impatto ambientale. perché rischiamo anche in questo caso di consumare più energia da fonti fossili di quanta non ne produciamo rinnovabili non avrebbe senso e... E mi pare che Geremia lo desse proprio a un progetto di ama quindi immagino sì, che un enorme mole di rifiuti proveniente se... probabilmente da Roma è e scaricati in un... diciamo che se l'impianto fosse l'equivalente di Malagrotta che c'è oggi stiamo parlando di un impianto che sarebbe gigantesco che concentrerebbe in un unico punto tutti gli impatti ambientali distribuiti di un'area enorme come quella di Roma quindi sicuramente l'impatto sarebbe enorme Avrebbe senso magari fare dei piccoli impianti che, che siano asserviti a un territorio limitato, appunto per ridurre innanzitutto i trasporti che sono molto impattanti e anche per, ridurre, per eliminare la concentrazione di problemi in un unico punto. e per quello che riguarda il digestato anche qui il discorso allora, allora, rimangono sì. ancora su questo punto Scusami. quindi sostanzialmente eh, sarebbe opportuno farli per esempio in contesti rurali o in piccoli paesi assu... eh, eh, diciamo della, della provincia per esempio di Roma o anche ma assolutamente eh, secondo eh, me l'ideale più posto che de, nei grandi centri limitrofi ai grandi centri dove invece no? per ma, esempio ma certamente secondo me secondo noi diciamo l'ideale è quello di appunto di servirli a piccoli centri e di utilizzare piccoli impianti che smaltiscono le cose prodotte localmente, quelle appunto... che comunque verrebbero prodotte in ogni quelle caso, quelle che comunque no, verrebbero prodotte non certo non, non, stiamo... non c'è un di più, cioè semplicemente quello che quel territorio sta già producendo e quindi quello che sta già producendo deve, deve smaltire... e, e che comunque verrebbe smaltito nel migliore dei casi attraverso processi biologici diciamo di compostaggio che è sicuramente più inquinante di un biogas che funziona in questo modo Ah, Altrimenti verebbero... non, una... non la sapevo questa cosa Sì perché diciamo che il processo di compostaggio emette dei gas inquinanti in quantità maggiore rispetto al, um, al biogas Ed inoltre l'impianto uh, biogas ha il vantaggio di produrre energia elettrica e quindi diciamo che se anche le emissioni di gas inquinanti fossero paragonabili comunque quindi, noi avremo il compostaggio elettrica. domestico il compostaggio domestico è particolarmente inquinante soprattutto quello fatto in casa diciamo in termini relativi perché, perché non, non inquini molto il compostaggio deve essere movimentato molto spesso e deve stare in condizioni di processo abbastanza rigide altrimenti emette diversi gas serra e comunque gas inquinanti nell'ambiente. Sì si sì, voleva appunto chiederti i, i vari tipi di inquinamento di questo del compostaggio oltre al gas serra. Il compostaggio fondamentalmente emette gas serra nelle forme di anidride carbonica e di metano soprattutto. Metano che come diceva Matteo prima ha un elevato potere clima alterante diciamo cioè aumentare di molto l'effetto serra. Mi pare 20 volte quello della CO2 no? Sì sì esattamente e... e questo metano va in atmosfera e va quindi ad aumentare l'effetto serra nell'impianto biogas questo metano invece viene raccolto e viene bruciato consentendoci di evitare di importare energia dall'estero fonti fossili e quindi diciamo che se anche le emissioni, ma non è così perché il biogas in termini netti emette di meno ma se anche le emissioni fossero paragonabili noi con il biogas avremmo risparmiato di combustibili fossili per far andare l'elettricità ed infine un Ok, quindi questo diciamo chiude ah no c'è ancora sì, no, volevo... c'è la cosa del zinc sì. sì perché la la seconda parte era poi sul compostato sì no, no volevo per ah, prima, concludere okay. la risposta diciamo che eh, cioè per, per noi il problema sta semplicemente nel nel come eh, si usa questo impianto nel senso come ci diceva eh, Geremia che ha telefonato insomma un impianto del genere fatto appunto che concentra tutti i rifiuti di Roma fatto da Ama diciamo io personalmente non mi fiderei di come lo fanno nel senso che poi il problema come si diceva è sempre il capitalismo cioè nel senso che se poi tu hai una cosa che più roba ci metti più gas ti produce e quindi più guadagni è ovvio che è difficile che tu ci metta solo quello che, che va bene diciamo Uh, non, non so se mi sono spiegato, però al sì. principio a questo detto in poche parole, diciamo e, e quindi da qui anche la, la cosa del digestato, diciamo che deriva strettamente da questo, perché quello che succede nei grandi impianti, è appunto che non c'è un controllo stretto su quello che, che ci va dentro soprattutto un impianto che tratta rifiuti è ovvio che è facile trovarci qualcosa che non ci dovrebbe stare insomma quindi ci dovrebbe stare un buon controllo un controllo scrupoloso su quello che entra nell'impianto quindi il digestato, questo, il digestato ha un impatto tanto più forte quanto eh, peggio è fatto l'impianto diciamo che quello che uno l'impianto di gestione aerobica che produce biogas Degrada una parte del carbonio presente nei rifiuti e lo trasforma in metano. Quello che non è carbonio che non degrada, cioè quello che ci metti ci ritrovi. Insomma, diciamo, certo, per certo. dirla in parole semplici. Quindi, se dentro c'è, non lo so, un metallo pesante e tu non l'hai tolto. È il metallo pesante lo ritrovi dopo insomma, certo. Non, Ma quindi non è che, che scompare Immaginando un piccolo impianto invece fatto con i criteri corretti in un piccolo centro rurale che Beh, magari accoglie eh... solamente. ad esempio eh, diciamo il letame eh, bovino e basta quell'impianto produrrebbe un digestato nocivo? Eh, no, eh, quell'impianto produrrebbe un compost di alta qualità che viene venduto a caro prezzo nel mercato e che normalmente nella tecnica agronomica nella tecnica agronomica si acquista quindi esatto. dipende molto dalla matrice di ingresso se si utilizza come nel caso che, di quale, nel quale abbiamo parlato, ad esempio l'etame bovino, esclusivamente l'etame bovino, il digestato ha delle ottime proprietà mh, migliorative dal punto di vista chimico e fisico del terreno. Io volevo domandarti invece sull'etame suino, perché le grandi porcilaie della pianura Padana sono una fonte di, di inquinamento abbastanza forte, quindi è un problema di quantità o anche di qualità del terreno? Del... Del... entrambi ovviamente eh. è un problema di qualità perché a differenza dell'etame bovino quello suino contiene dei composti principalmente zolfo che poi viene ritrovato nel, nel gas che si brucia ci sono delle tecnologie per pulire il biogas il biogas è un metano sporco se vogliamo esprimerci contiene una percentuale come il 70% di metano una percentuale consistente di energie carbonica e altri piccoli inquinanti questi inquinanti possono essere ehm, filtrati a monte prima di essere bruciati per produrre energia eh, in particolare per lo zolfo che è un problema molto sentito negli allevamenti suini esistono proprio dei trattamenti biologici quindi dei batteri che metabolizzano lo zolfo eh, ed evita che l'efflusso gassoso in uscita dall'impianto sia contaminato e quindi anche le emissioni dei fumi una volta Io adesso vi volevo fare una domanda che riguarda un problema più generale, cioè il fatto che eh, la tecnologia viene diciamo da, da parte del capitale viene spesso descritta come salvifica, no? faccio l'esempio del carbone pulito no? c'è una grossa campagna di e propaganda sul fatto che si possono costruire centrali di carbone pulito eccetera ecco io volevo in analogia portare il discorso anche sul biogas perché in realtà sia questo governo come i precedenti eh, sui grossi impianti di biogas eh, ci puntano ci hanno puntato, quindi come eh, eh, capirci eh, qualcosa rispetto a queste proposte e come demistificare anche questo messaggio la questione è complicata ma credo che sia necessario parlarne Sì, fra, fra l'altro intervengo anche io perché ho letto oggi proprio una dichiarazione del Ministro Martina che tesseva le lodi di uno di questi enormi impianti che sta in Friuli, che addirittura viene a suo dire eh, in, diciamo... vorrebbe essere imitato anche dall'Irlanda ecco non so cosa sì. ne pensate voi di questi, di questi punti di vista Guarda, la, diciamo che il nostro pensiero è abbastanza univoco su questo diciamo abbraccia un po' tutte le tecnologie di produzione di energia non solo il Cioè eh, perché è un discorso molto generale nel senso noi come, come esseri viventi su, su un pianeta abbiamo delle risorse limitate diciamo abbiamo Uh, come dire non possiamo fare tutto diciamo il sistema capitalistico purtroppo ci porta a pensare che tutto si può fare quindi per assurdo appunto si testano le lodi di questi grandi impianti uh, quando poi in realtà creano problemi perché il problema è proprio nella dimensione, cioè nel senso nella concentrazione di una certa cosa in un punto mentre a noi alla fine l'energia ci serve nelle case, cioè è tutto distribuito quindi fare piccoli impianti distribuiti è una cosa molto sensata ed è una cosa intendiamo diciamo, per soluzione? piccoli? Diamo anche diciamo una, una, eh, una spiegazione su quello che intendiamo per piccoli più o meno ovviamente Ma, beh, per piccoli oggi una cosa che si può fare significa eh, una taglia di 50 kilowatt è qualcosa che oggi si può fare il che significa l'energia elettrica sufficiente per eh, 15 appartamenti ogni casa ha 3 kW di potenza elettrica un impianto piccolo di oggi è di 50 kW. con noi... quante mucche lo fai? questo lo fai con 150 ah, mucche ah poco quindi un piccolo allevamento eh sì un, un piccolo, piccolo allevamento ma ovviamente il... questa è la tecnologia che c'è oggi e noi A noi piacerebbe che la tecnologia del biogas continuasse ad evolversi e fossero possibili impianti più piccoli e secondo noi un sogno sarebbe un impianto biogas condominiale, nel senso che i rifiuti del nostro, delle nostre vite... Quello che oggi mettiamo nell'organico, le nostre fogne andassero in un contenitore condominiale con quello magari ci facciamo l'acqua calda per le nostre case. Quello sarebbe il sogno e quella sarebbe una grande tecnologia. Quindi una, una piccolissima scala. Una piccola... Sì, una piccolissima scala. È proprio questo qui il discorso, che è una tecnologia che va bene quando è piccola. Per quello che riguarda il discorso sul carbone invece che faceva il compagno prima io credo che sia un pochino diverso diciamo che il carbone pulito è un po' un anzi è letteralmente il nascondere la polvere sotto il tappeto perché quello che è il carbone pulito è prendere la nitide carbonica che viene messa e nasconderla sotto il mare. E... e quindi questo è qualcosa che secondo me non porterà mai a nulla di buono fare un discorso del genere il, in particolare dal punto di vista, il, dal punto di vista che, in cui viene analizzata la questione è quello ancora del gas eh, serra e una cosa importante per il biogas è che se è fatto bene il biogas non emette gas serra nel senso L'anidride carbonica e comunque tutti i gas serra che vengono emessi sono esattamente pari a quello che le biomasse in qualunque forma hanno assorbito dall'atmosfera. Ecco, a questo o... a proposito, purtroppo siamo in chiusura, ma. ti volevo fare una domanda sì. su questo abbiamo parlato prima per esempio di come le deiezioni suine possono essere filtrate per impedire allo zolfo di entrare nel processo di combustione, no? Sì. ci sono anche altri casi, per esempio quello della pollina è un altro di questi dove... sì, sicuramente, eh, ci sono una serie di studi per incrementare le prestazioni del biogas e una delle dei... punti più avanzati degli studi che si stanno facendo è quello di sfruttare delle biomasse diciamo ausiliarie in particolare si stanno analizzando le alghe perché sono in grado di si usano come, fi, come interfaccia tra le varie biomasse d'impianto le alghe perché le alghe sono in grado di assorbire una notevole quantità di anidride carbonica dall'ambiente in cui vivono e una grande quantità di azoto in particolare dall'acqua in cui crescono. Il problema del digestato, ritorna qui perché il problema del digestato fondamentalmente è l'azoto quando il biogas è fatto bene e le alghe sono in grado di smaltirlo, di metabolizzarlo e comunque di stabilizzarlo e sono in grado di assorbire anidride carbonica dall'esterno quindi potenzialmente un impianto biogas può tra virgolette ridurre il contenuto di anidride carbonica intorno al pianeta. Ovviamente si tratta di capire in quale modo la tecnologia viene utilizzata e cercare di farla funzionare nel modo migliore possibile e quindi se vogliamo tirare un, uh, un discorso possiamo dire che eh, dobbiamo. Noi siamo d'accordo con chi è contrario agli impianti, con chi è contrario a un impianto che vuole trattare i rifiuti organici di Roma, perché non ha senso e sarebbe. un enorme problema ambientale un enorme problema sociale anche il modo in cui l'affare sarebbe gestito ma secondo noi è sbagliato chiudere la porta ad una tecnologia che comunque offre delle possibilità interessanti purché fatta bene quindi non al eh, no, biogas senza se e senza mamma ma con alcune piccole eccezioni il biogas può essere una tecnologia interessante bene purtroppo siamo in chiusura saremmo andati molto volentieri avanti magari vi invitiamo un'altra volta più, più in là perché non abbiamo avuto modo di E dire tutto e quindi senz'altro vi vogliamo dare appuntamento al prossimo lunedì e per gli approfondimenti vi rimandiamo alla pagina di Entropia Massima che trovate sul sito ondarossa.info andando su palinsesto e cliccando poi su Entropia Massima lì eh, potete eh, sì però no, c'è una telefonata ma purtroppo siamo fuori tempo massimo perché c'è un'altra trasmissione quindi ci scusiamo con chi ha telefonato un ascoltatore per voi sì ma se se gli altri ce la fanno fare perché ci dovrebbe essere altra trasmissione sono di là, vabbè proviamo eh allora proprio in extremis riusciamo a prendere anche un'altra telefonata ringraziando i, i compagni che ci seguono nella programmazione e che sono disposti ad aspettare qualche minuto allora abbiamo un ascoltatore in onda pronto? ciao senti, no io... guarda, mi, mi sembra un po' schizofrenico il fatto che Radio Onda Rossa abbia un, una posizione così flessibile sulla questione del biogas che è una questione cruciale per quel che riguarda le vertenze ambientali in tutta Italia ed è, è fondamentale cioè, eh, data la speculazione che c'è su, su questo tema ed è veramente paradossale che adesso stiate facendo l'apologia del biogas in questi termini insomma, non lo so fr francamente ho, ho acceso da cinque minuti la trasmissione, ma tutto quello che state dicendo su il eh, digestato, il fatto che eh, ci sia una concentrazione eh, bassa di inquinanti, se è, bene, se è fatto bene, mi sembrano le stesse tesi che ha chi eh, si spinge l'energia nucleare, perché se è fatta bene magari eh, si riesce a trattare le scorie nella giusta maniera, insomma, questo è Radio Onda Rossa, scusate, No, Scusami, no, scusaci, se, cioè, scusaci no, se mi stanno cadendo tranquillamente. No, no, diciamo siamo, siamo, siamo comunque insomma ci fa piacere che tu intervenga. Giustamente tu l'hai ascoltata da cinque minuti. Il suggerimento che ti posso dare è di andare sul sito domani quando la metteremo online e magari la senti tutta. Chiaramente noi non abbiamo nessuna posizione. Eh, diciamo simile a quella che tu descrivi il nucleare è senza se e senza ma e basta, quindi non abbiamo questo tipo di approccio su eh quella tecnologia ti, ti ti me me e, e, quindi probabilmente conviene che l'ascolti tutta perché insomma abbiamo abbiamo parlato per un'oretta per quasi un'ora e insomma abbiamo fatto dei distinguo importanti. Sì, no, no Scusami, scusami stavo un corte antifascista per le vie di San Lorenzo scusa che non potevo ascoltare La no, tradizione. no, mi raccomando. No, per fortuna c'è il web, ne dà... riparleremo. No, no, ma, ma per fortuna c'è il web che ci dà modo di, di no, ascoltarle sì. anche in differita. Io no, guarda, eh, a se, questo se, punto, se la, metto, la metto in onda il prima che posso già domani, sì. così hai modo Con di un ascoltarla. Secondo, no, no, no. Sabato a Velletri, eh, per parlare proprio di eh, movimenti che si occupano della questione del biogas e della speculazione legata al biogas, ci sarà proprio una conferenza. con i medici dell'ISDE e i tecnici del coordinamento contro l'inceneritore d'Albano e del comitato di Velletri contro la discarica e il biogas di Velletri eh, che darà proprio una, una serie di informazioni sulla questione se proprio non ne sapete nulla vi invitiamo molto volentieri ad informarvi e a partecipare. Senti io volevo solo invitarti a non tirare delle conclusioni affrettate cioè quello quello che tu hai detto accusando Radio Onda Rossa non è la realtà sì, No, guarda, no. Sì, nel se senso, senso che io stesso prima la... che tu intervenissi ascoltami un attimo io stesso prima che tu intervenissi ho posto delle questioni sia rispetto al carbone pulito sia rispetto ai grossi impianti di biogas contro cui ci sono comitati di lotta in tutta Italia prima di te è intervenuto un un altro compagno che fa parte del comitato di Fiumicino, quindi il discorso è un po' articolato, i compagni che stanno qui e che ci hanno parlato da un aspetto tecnologico hanno detto alcune cose ma eh, chiaramente la loro è una posizione nettamente anticapitalista, quindi hanno parlato proprio squisitamente da un punto di vista tecnico e, anche, e hanno anche demistificato alcune cose quindi io ti inviterei a no, non tirare delle conclusioni affrettate per aver ascoltato gli ultimi cinque minuti della trasmissione, tutto qua Va bene, sì, ma scusatemi, alcune parole chiave erano un po', un po strane, comunque andrò a riascoltare la, la trasmissione Sì, sì, poi e il magari... dibattito ovviamente continua, ripeto, questa è una trasmissione ospitata a da Rosso Ovviamente quello che viene detto, ci prendiamo la responsabilità come trasmissione, non è che devi coinvolgere tutta la radio Se mai si dicessero delle cose inaccettabili, ma insomma non credo proprio E comunque scrivici anche, anche un'email dopo che l'hai ascoltata, Volentieri sì. volentieri ne parliamo insomma D'accordo? Grazie, grazie per lo spazio. Grazie. Ciao, no, grazie Ciao. a te. Va bene, allora chiudiamo e la trasmissione, è un tema. scottante, noi non, non pensiamo che in questa trasmissione si siano dette delle, eh, delle cose mh, così eh, discutibili ma ovviamente la, la critica è aperta, la discussione si può fare, ci dispiace che non abbiamo il tempo perché siamo andati fuori di ben 10 minuti togliendo spazio alla trasmissione successiva, ripetiamo l'appello di eh, scrivere o anche di ascoltare dal, dal sito della radio la trasmissione Entropia Massima e appunto la trasmissione si potrà ascoltare per intero domani registrata Ciao a tutti e a tutti, Entropia Massima ritorna lunedì prossimo.